У вітальні тут і там висіли фотографії в рамках. Невідомі їй діти з жінкою, мабуть, Еш і його сестра в дитинстві з мамою. Старе весільне фото її батьків, весільне фото Нори з Ешем. Позаду них можна було помітити Джо. Фотографія Платона. Немовля, напевне, Молі. Нора поглянула на книжки. Посібники з йоги, нові а не з букіністики, як в основному житті. Щось із медицини. Нора впізнала свою історію західної філософії Бертрана Рассела і Волдена Генрі Девіда Торо. Ті, що в неї були ще в університеті. Ось і теж знайомі. Основи геології. На полиці стояла ціла бібліотека Торо. А ще держава Платона і держава тоталітаризму Ханни Аренд, які Нора в основному житті мала теж, тільки не в таких виданнях. Інтелектуального вигляду книжки таких авторок, як Юлія Крістева, Джудіт Батлір і Чимамонда Ногозі Адічі. Також багато книжок із західної філософії, раніше не читаних нею, і Нора замислилася. Якщо вона залишиться в цьому житті, то, може, чому би і ні? Їй усе-таки вдасться їй усі прочитати, доки настане пора повертатися до викладання в Кембриджі. Романи, Діккенс під скляним ковпаком, якісь наврочені науково-популярні книжки, кілька порадників для батьків, природа Ральфа Волдо Емерсона і мовчазна весна Рейчел Карсон. Щось про кліматичні зміни і велика книжка у твердій палітурці – Чари Арктики, фантазії і мрії в північному краєвиді. Ніколи ще не бувала вона настільки послідовною інтелектуалкою. Мабуть, таке з людиною стається, коли вона закінчує магістерку в Кембриджі. А потім бере академвідпустку, щоб писати книжку про улюбленого філософа. «Я справляю на тебе враження», – мовила Нора до собаки. «Визнай». Також у вітальні була ціла купа збірників пісень з нотами. І Нора всміхнулася, побачивши зверху на ній той самий пісенник Саймона і Гарфункеля, який вона продала Ешу того дня, коли він покликав її на каву. На кавовому столику лежав альбом іспанських пейзажів, а на дивані якась енциклопедія квітів і рослин. У стосі журналів згори розташувалося свіже число National Geographic із чорною дірою на обкладинці. На стіні висіла картина Репродукція Міро з музею в Барселоні. Ми ж з Ешем бували в Барселоні, Платоне. Нора уявила, як вони, тримаючи за руки, походжають вуличками готичного кварталу, зазирають у бари на тапас і ріоху. Навпроти полиці висіло дзеркало, широке, у вигадливій білій рамі. Нору вже не дивувала відмінність своєї зовнішності в різних життях. Якої тільки фігури в неї не бувало, яких зачісок. У цьому житті зовнішність у неї була цілком приємна. З такою людиною вона б охоче дружила. На неї дивилася не олімпійська спортсменка, не рок-зірка і не акробатка Сєкві Сельєль а людина, в якої настільки можна визначити життя хороше. Доросла, яка має сяке-таке уявлення, хто вона і що робить у житті. Волосся коротке, але не екстремально. Шкіра здоровіша, ніж в основному житті. Чи то через правильне харчування, незловживання червоним вином і фізкультурою, чи то через засоби для очищення і зволоження, які Нора бачила у ванній. Значно дорожчий за будь-яку косметику, яку вона мала в основному житті. Ну що, сказала вона до Платона, гарне життя, чи не так? Платон, схоже, був згодний. Нора знайшла на кухні шухляду з ліками і порилася в пластирях, ібупрофені, калполі, вітамінах і бандажах на коліно для бігунів. Але антидепресантів там не було жодних. Мабуть, ось воно. Може, це нарешті і є те життя, у якому Норі залишитися, яке вона б обрала. Не поверталася б до бібліотеки. Я могла б тут бути щасливою. Згодом в душі вона оглянула себе на предмет якихось нових знаків на тілі. Татуювань не було, тільки шрам. Не завданий самій собі, а схожий на хірургічний. Довга тонка горизонтальна лінія під пупком. Шрам від кесарового вона вже колись бачила. І Нора провела по ньому пальцем, гадаючи, що навіть якщо вона залишиться в цьому житті, може виявитися, що вона на нього спізнилася. Повернувся Еш, який відвозив молі до садка. Нора худка вдяглася, щоб він не побачив її голою. Вони разом поснідали. Сиділи за столом на кухні, гортали новини. Їли тост із бездріжджового хліба, являючи собою, чи не живе втілення шлюбу. Потім Еш поїхав до лікарні, а Нора залишилася на весь день удома досліджуючи Торо. Нора почитала свою роботу, в якій уже набралося чимало – 42 729 слів. Посиділа, з'їла тост і пішла забирати Молі з садка. Молі хотіла піти до парку, як завжди, погодувати качок. І Нора так і зробила, непомітно підглядаючи в гугл-мапи. Нора катала дочку на гойдолці, доки не заболіли руки. Каталася з нею з гірки і повзла слідом металевими тунелями. Потім вони годували качок у ставку вівсяною крупою з пачки. Потім вони з молі сіли перед телевізором. Нора нагодувала її вечерою і почитала казку на ніч, після чого повернувся Еш. Коли Еш зайшов, до дверей підійшов якийсь чоловік і теж намагався зайти. Та Нора зачинила перед ним двері. Нуро, Що? Чому ти так дивно поводишся з Адамом?» «Що? По-моєму, йому трохи неприємно».